عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علا فلقد فاز المتقون يقول الله جل في علا والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما من ايام العمل الصالح فيهن خير واحب الى الله من هذه الايام العشر قال وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء عباد الله نوصي و اود ان اقيحيا نفسي عندي فوق كمشاء الله سبحانه وتعالى لان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي نفسي انامرش ما او اصبقع نفسي الذي امريمهوا الله سبحانه وتعالى لوجب كرودي مع الله سبحانه وتعالى na kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea yeye kwani yeye ndio muongozaji Allah subhanahu wa ta'ala kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqul ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala dinik sarrif qalbi ala ta'atik au kama qala alayhi salatu wassalam ndugu katika Tuko katika masiku kumi bora na leo ni Ijumaa ya masiku hayo kumi bora ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliahapa kwa wakati wa alfajiri kisha akayataja masiku kumi bora haya na walipofasiri kuielezea masiku 10 bora hayo aliyoyataja na akaapa nayo Allah subhanahu wa ta'ala wakasema ni masiku 10 صلى الله عليه وسلم akawa naeleza masahaba radhiyallahu anhu kwamba min ayamin al'amalus salihu feehinna khairun wa Hakuna katika masiku ya ulimwengu. Hakuna katika masiku ya dunia masiku yaliyokuwa bora zaidi katika ulimwengu kuliko masiku haya kumi bora ambayo ni masiku ya kumi ya Dhulhijja. Ibada Allah. Ndani ya masiku haya kuna hukum za kisheria nyingi sana na ndio maana yakawa ni masiku kumi bora kwa sababu kuna mambo mengi yanapatikana katika masiku haya yakiwemo jambo kubwa ambalo ni faradhi jambo kubwa ambalo ni faradhi alilofaradisha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni ibada ya hija inaanza ndani ya masiku kumi bora haya na ibada zote zinapatikana ndani ya masiku 10 bora haya kwa hiyo ni masiku tukufu sana yafaa kwa wale ambao hawakufanya jitihada mwanzo masiku 10 bora haya masiku yanabwenda ukingoni tumia fursa hii laala unaweza ukaingia katika dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam Laala unaweza ukafaulu kwa masiku haya machache yaliyobakia usisembei unaposikia kwamba haya ni masiku kumi bora katika ulimwengu ndugu katika imani tutazungumzia masiku haya bora kwa haya masiku yaliyobakia na baadhi ya ahkami za kisheria ambazo zinapatikana ndani ya masiku hayo yaliyobakia ndugu katika imani mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Siyamu yaumi arafa kufunga katika siku ya arafa ahtasibu ala Allah an yukafira al-sanata al kufunga katika siku ya arafa natarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo ya arafa asamehewe madambi yaliyopita na madambi yajayo kufunga siku moja ambayo ni siku ya arafa imeitwa ni siku ya arafa kwa sababu ndugu zetu wanasimama viwanja vya arafati au wanasimama arafa Mtume sallallahu alayhi wasallam utiya bi ghadhil balil fasharib Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika viwanja vya arafati aliletewa Atiletewa chombo ambacho kina maziwa akanywa ili masahaba waone kuwa wale waliokuwa Arafat hawaruhusi kufunga ili waweze kupata nguvu ya kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini sisi ambayo tumebakia katika dunia na sehemu nyingine zote duniani inalazimika kwetu kufunga siku hii bora ambayo ni siku ya Arafat ambao mahujaji wote jana au kuanzia leo manake kuna wale waliotangulia usiku wa jana lakini kuanzia leo mahujaji sasa hivi wako kwenye viwanja vya Amina watabaki katika viwanja hivyo vya Amina watasali dhuhuri katika viwanja vya Amina kwa kupunguza sala lakini kutokujumuisha baina ya sala kisha watasali alasiri kwa kupunguza swala badala ya kuswali nne watasali raka mbili za dhuhuri wakati wa dhuhuri watasali raka 2 za alasiri wakati wa alasiri kisha watasali raka tatu za magharibi wakati wa magharibi kisha watasali raka mbili za isha wakati wa isha kisha watasali raka mbili za alfajiri sasa ndugu zetu leo wako katika viwanja vya Mina. Ndugu zetu katika viwanja hivyo wanamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wametoka minkulli fajin amiq. Katika kila sehemu pembe ya dunia wanaelekea Mina. Na leo ndio yanaanza matendo ya Hija rasmi leo yanaanza. Kwa hiyo tutafungamana na ndugu zetu kesho wanapokuwa katika viwanja vya arafat wamesimama katika viwanja vya arafat sisi huku tutasimama tuta na wao kwa kufunga siku hiyo ya arafat siku hiyo ndio siku mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema ahtasibu ala allah nataraji kutoka kwa allah an yukaffira sanatal madhiya wal -bafia. allah tusamea samie yule atakayefunga siku hiyo mwaka uliyopita katika madhambi madogo madogo na, ma, na mwaka ujao madhambi yale yatasamehewa hii haina ishkali waislamu wote duniani wanafahamu hivyo lakini ishkali iliyopo ambayo ndio kidogo tutaielezea Kuwa baadhi ya watu wanasema نا سيووط نملكجه ابن سما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم السبت مسفنجه siku ya juma mosi illa fi maftridu alaykum msifunge siku ya juma mosi isipokuwa wa saum ambazo ni faradhi dini yetu hii ni wengi katika wanazuoni sasa na kesho ni siku ya Jumamos Arafa watasimama ndugu zetu siku ya Jumamos na sisi hapa tuna hadithi inayotukataza kufunga siku ya Jumamos Wako baadhi ya Waislamu wametatizika. Tutafunga hiyo Jumamos ama hatutafunga hii Jumamosi au kuna hadithi zinazotilia nguvu sisi kufunga kesho au hakuna. Ndugu katika imani hadithi hii wanachuoni wameiweka katika mizani ya kielimu wakisema ni hadithi mufrit hukumu ya hadithi hii hakuna mwanachuoni Aliyosema kuwa hadithi hii ni sahihi moja kwa moja isipokuwa anaashiria kuwa hadithi hii ina kuwa wako wanachuoni Wameisahihisha na wako wanachuoni wameidhafisha wakisema ni hadithi muḍṭarib hadithi muḍṭarib ni hadithi ambayo yurwa 'ala awjuhin muhtalifa mutasawiyatun fil-quwa la yumkinu al-jam'a wala at-tarjih hadithi ambayo muḍṭarib ni hadithi ambayo inapokelewa kwa njia tofauti tofauti alafu njia zote zinakuwa na nguvu moja haiwezekani uirajihishe useme njia hii ni sawa na pia haiwezekani usikusanye utoe faida hiyo ndio hadith mudharib na wanachuoni hadith mudharib ni hadithi dhaif lakini mtume sallallahu alayhi wasallammekuja katika hadithi ya ummu salama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yasum fi sha'bana hata نقول anahu la yukhdir alikuwa akifunga katika mwezi wa shaaban mpaka tulikuwa tukisema kwamba hawezi kufuturu maana yake katika siku alizokuwa akifunga katika mwezi wa shaaban mpaka tulikuwa tunasema hawezi kufuturu maana yake na jumamosi imo ndani kwa hiyo hadithi ya inatupa nguvu kuweza kufunga kesho siku ya jumamosi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban mpaka masahaba walikuwa wakisema je, ataweza kufstuhuru kwani Mtume? Na Jumamosi imo na haikuje kueleza kwamba hakuwa akifunga Jumamosi. Hadithi nyingine amekuja mwanamke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah inni sumtu mimi nimefunga na ilikuwa siku ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Asumti yauman qablahu wa satasumin ghadan Alikuja mwanamke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya Rasulullah nimefunga na leo ni Ijumaa Mtume akamwambia ulifunga jana? Akasema hapana. Fa satasumin ghadan je utafunga kesho? akasema hapana Mtume Allah alaihi wasallam akamwambia fa basi futuru kama wewe umefunga ijumaa peke yake Hizi dalili zinatupa nguvu ya kuwa kesho siku ya arafa. tunaruhusiwa kufunga hata kama ni siku ya jumamos. Na wala hakuna dalili kwa sababu hiyo dalili iliyotumika ni dhaifu Lakini fanya dalili hiyo wanachuoni wamesema baadhi yao ni sahihi katika hao wanachuoni waliyosema ni sahihi basi wamesema kwamba ni karahiya ni machukizo na si haramu kufunga siku ya jumaa mosi peke yake Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi يقول hadhiithu shadhd hadithi hii imejitenga imekalifu hadithi nyingine ndugu katika imani katika hukumu ambazo zinapatikana katika masiku haya kumi bora kufunga siku ya Arafa usije ukakosa kufunga siku ya Arafa kwa sababu ni siku muhimu sana usije ukahadaika kuacha kufunga siku ya Arafa ndugu katika imani Funga kesho siku ya Arafa. Kesho ndio siku ya Arafa. Kwa nini siku ya Arafa? Kwa sababu ndugu zetu wanasimama katika viwanja vya Arafat. Na sisi tunaungana na ndugu zetu wanaosimama viwanja vya Arafat, Manake na sisi tunafunga. Wakimaliza kesho kusimama viwanja vya Arafat, watatoka moja kwa moja wataelekea mpaka Muzdalifa watalala mustalifa baada ya jua kuzama Watasali mustalifa maghrib na isha kisha watalala siku inayofuatia ambayo itakuwa ni yaumul eid kwetu sisi mahujaji wao watatoka moja kwa moja kuelekea zao mina na kurusha mawe na siku hiyo wao watachinja na sisi ndiyo tunachinja ya eid pita njia ya na hiyo basi huyu amekwenda njia tofauti na njia wa wana chuo ni akulumatasma'un wastagfirullah alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabina muhammed wa alihi wa sahbihi katika imani masiku haya 10 bora ambayo tunayomalizia kesho kesho kuna hukum zinaanza pia kesho ambayo ni siku ya arafa kuna hukum zinaanza nayo ni takbiratun fil masajidi kupiga takbira miskitini kila baada ya sala baadhi ya wanachuoni wanasema takbira hizo zinapigwa kesho kuanzia alfajiri sababu kesho siku ya Arafa Kwa hiyo Waislamu wanapiga takbira msikitini na wanatuoni wengine wanaeleza vingine. Lakini mwanzo wa masiku haya ilikuwa ni kupiga takbira na masahaba Allahu anhu na ymeru yani anabdullah an Umar alikuwa akitoka akienda kupiga takbira sokoni ndugu katika imani masahaba walikuwa kienda masokoni kupiga takbira za Eid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kupiga takbira hizo katika masoko ili watu wa masoko na waislamu wote wafahamu kuwa he hii ndiyo siku ya waislamu hii ndio Eidul Adha kwa hiyo itaanza kesho takbirati za kupiga katika masaji hukumu nyingine tutakapo amka siku ya الله Allah jalla wala ametuamrishia baada ya kumaliza ibada ya salatu l'id kuelekea moja moja kuchinja wanyama wetu vilioandaa qala Allah jalla fi ala fassalli li rabbika wanhar salik ajili na uchinje kwa ajili ya mula wako walikuni mansaka mjalna mansakali Allahi alayhi kila umma wamekewa mahala au wamekewa mahala maalumu ya kutekeleza vichinjwa vyao na sisi huu ni wakati wetu wa kuchinja vichinjwa vetu ndugu katika imani ويا مسلم واتقندوا موجه موجه كુંચીnja bichinjwa hivyo ن متمه صلى الله عليه وسلم ضح حديث انس رضي الله عنه ضح النبي صلى الله عليه وسلم الينجه متمه صلى الله عليه بكم شينين املاهين اقرانين ذبحهما بيده وسمى وكبتر ووضع رجله على صفاههما au kama kan Anas anasema mtume alichinja alichinja wanyama wawili aina ya kondoo akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na akapiga tadbira bismillah Allahu akbar alichinja kwa mkono wake mtume sallallahu alayhi wasallam mkono mtukufu wa mtume ulichinja akaweka mkuu wake juu ya shingo ya kichindwa chake na akakichinja na pia anaeleza kwamba aliishi mtume sallallahu alayhi wasallam wa haba nabi sallallahu alayhi sinina 10 miaka bilmadina tibahi alikaa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa madina miaka kumi alikuwa akichinja ni ibada tukufu sana ya kuchinja lakini wanachimoni wanaeleza wanasema kichinjwa hicho kiwe ni kichinjwa kisuri kinachomendeza na kinachomridisha Allah subhanahu wa ta'ala kisiwe kichinjwa kibaya ki ndok mtume swalla akaeleza katika hadithi ya Baraa ibn Azib radhiallahu anhu anasema arbaun la tajuzu fil adah vichinjwa fi aina nne havijuzu kuchinjwa al-awra al awaruha. kichinjwa ambacho kina chongo jicho lake limepofuka au haoni kabisa kichinjwa hicho hakifai kuchinjwa kwa hiyo usije ukoona mbuzi ni rahisi ukamnunua kwa sababu ame anachonga ukapata kwa laki na ishirini ukasema nitanunua huyu huyu hapana Allah habuhitaji mnyama huyo Walmaridatu albayin maradhaha na mnyama mgonjwa maradhi yake yako wazi kabisa kwa mnyama huyu ni mgonjwa haruhusiwi kuchinjwa walarjahu albayinu arjaha na mnyama kiwete kiguru Mnyama huyo ambaye kiguru chake kiko wazi haruhusiwi kuchinjwa Walajfa au al-kasira alati la na mnyama aliokonda Ambaye hawezi kwenda madishoni kwa sababu hana nguvu Mnyama huyo Allah hamhitaji Hapa na nukta mbili Nukta ya kwanza Ndugu katika imani hili ni suwala kubwa sana mbele ya Allah Kuimwaga damu siku hii ambayo ni siku ya Idi na siku tatu za Ayyamut Tashreeq ni siku tukufu sana Kwa hiyo Muislamu usizembee Wacha Usiwe miongoni mwa wale ambao hawaiadhimishi alama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Toa pesa tumia pesa katika kumridhisha Mola wako Na sio lazima mtu achinje mnyama mmoja Unaweza ukachinja hata wanyama watano, nizwa, nyama watano wakagawanyizwa nyama sadaka ikainea Waislamu wakapata na wewe ukapata kula na ukachukua ukahifadhi nyumbani kwako wasumbini tatu ndio mtume anaeleza anasema kudu kuleni wa afin na mualishe masikini, Wa wadahiru na muhifadhi kwa hiyo isikupite hii fursa isikupite hii fursa kuna mtu anachinja mbuzi mmoja Kwambia nimechinja ana uwezo wa kuchinja ngombe hamsini, anachinja mbuzi huyo mmoja vipi malak malak uko sawa yee una uwezo wa kuchinja ngombe 20 ngombe mbili ngombe tatu unachinja mbuzi mmoja na una uwezo ma hadha al hadha al chinja mbuzi mmoja chinja chinja zaidi ya mbuzi mmoja ikiwa Allah amekuniamesha basi huna uwezo una kimbizi chako kimoja kitakutosheleza wewe na familia yako lakini una uwezo kuchinja mambwe wawili watatu kwa hiyo waislamu wakimbiliye hii na sisi ahlusunna mimba bi aula anuazima hathi shairi sisi watu wa sunna lazima tuemstari wa mbele katika kila kheri salaf salafi akiingia katika sehemu basi mujtamaa mzima unafaidika na kuwa salafi mmoja katika yule mujtamaa sio tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam hasa ukiwa ni mtu wa sunna sio tabia ya ubadili sio tabia ya mtume sallallahu alaihi wala masahaba radiyallahu anhum watu walitoa mali zao watu waliumia kwa sababu ya jihadil musratuddin watano pimo sunna tusimamisha vipi sunna wabahili wa 100 200 watu wa sunna wae msere mbele kuchinja wae msere mbele wakikiona wanaona Yesu watu wa sunna angalia wale sio tunasubiri nyama za uko zinazotoka nje wae mto wa sunna usubiri nyama ya itotoka nje wae nao usubiri nyama wakutaya kunywa nyama wa kupanga poleleni ukadadika ni wewe si wewe twasunna yupo hapo chinja na wewe watoto nyumbani wafurahi chinja na wewe majirani wafurahi chinja na wewe muadhimishe mula wako subhanahu wa ta'ala hii tambihi ya kwanza tambihi ya pili wale wanaojinja wasiwadalilishe maskini kwa kuwapangishia foreni na kuwaumiza najua na kuwachukua na, na video kamera. Ah! Hujachinja kwa ajili ya hilo. Umechinja ume kwa ajili ya kumadhimisha mula wako. Masahaba radiyallahu anhu walikuwa wakichinja na wakibeba nyama wakienda kuwagawanyia. Wakitoka wao wakibeba nyama wakienda kuwagawanyia. Wewe leo unachinja ng'ombe mmoja unawapangisha Waislamu foleni Waislamu masakin hawajui hawana uwezo wanapanga foreni kisha unawachukua na video unawarikodi Hiyo siyo tabia ya Mtume sallallahu alaihi Kichinjwa hicho kina mashaka Chukua nyama na majirani zako Chukua nyama wapelekee ndugu zako anahitajiwa no wapelekee ndugu zako katika sunna sisi halu sunna peke yake salafiyun peke yake tukiamua kuchinja katika mji wa Dar es Salaam basi wallahi wabillahi wa tallahi sayarifu ahla al albid'a annana nu'azzimu hadhi ash-sha'ira Watafahamu watu albid'a kwa sisi tunaiadhimisha sha'ira hii ya kuchinja kwa hiyo kama ungeandaa nyama wako na wewe ni sahb sunna na unachungulia mali usichungulie mali toa mali yako kwa ajili ya mula wako Wallahi toma mali yako kwa ajili ya Mola wako. Allah ndiye amekuneeemesha hiyo mali, itoe kwa ajili ya Mola wako. tambihi hii ya pili. Ni tambihi muhimu. Watu wasipange foleni. Na wewe usiende panga foleni. kwa nini upange foleni? Chinja nyumbani. kwa nini upange foleni? mansala Mansalannasa takasura yatī yawm alqiyamati walaysa fi wajhihi lahmi Ya kutosha hadithi atakee kidhirisha kuombaomba watu usifate mtu usifate mtu nyama uletewe ukuletewa shukuru mungu alhamdulillah lakini usiende katika fi sehemu sehemu wanapogawa na wao nyama unaingia kwenye social media ati wagombea nyama sifanye hivo yoyote acha kuombaomba kuomba -omba watu atakuja siku ya kiyama hana paji la na uso watu wajitosheleze wallahi kidogo unachokipata mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala furahi na kidogo unachokipata lakini usipate kingi ambacho cha kuomba omba watu usiende hii ni kwa waislamu wote lakini mtu wa sunna ukiteleza bas wewe unakuwa ni doa chunga usiteleze sehemu ya kugawanyabweanya kugawagao usiende kama kitu kitakujia basi chukua mtume salama na mwambie Umar radiyallahu anhu ya Umar idha اتاك min hadha المال Min غير مساله فتمول ndugu nikimalizia na hutuba hii uh, pia ujiandae kutoka katika musalla le na kuchinja ni baada ya sala ya Eid na siyo kabla ya sala ya Eid. Tum mansema manthaba kabla salah wala la musallana. chinja kabla ya sala asije katika musalla wa iti. Kwa sababu mehalifu matendo ya Mtume SAW. Kuchinja ni baada ya sala. Lakini pia vile vile wahi katika viwanja vya kutekeleza ibada ya ya eid lakini mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha amara an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayakhurujna al wal huyuz tunshadna salat al ma al -muslimi. yani mtume sallallahu alayhi ameamrisha wasichana bikra ambao huwa hawatoki majumbani lakini katika siku ya eid mtu anabeba wasichana wake anabeba mke wake anabeba watoto wake wa kiume wote wanakwenda kushuhudia musalla wa eid hiyo ndio sunna. Siyo akina mama wapika tu wao. Wao wapika tu hapana. Musalla al wanatoka na wao wanakwenda kusali, wakirudi waandaye wafanye maandalizi au wafanye maandalizi kabla wakifika wakati wa sala wanakwenda kutekeleza ibada ya sala ya id. Allahu Ta'ala aalam sallallahu alannabiina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.